Szerettem volna magam írónak érezni, erre semmi okom nem volt. Készen volt egy regényem, Párizsban írtam, ezt beadtam a cserépfalvi kiadónak. Visszaírtak, hogy ez egy jó márai regény, vigyek inkább valami rossz örkényt. A saját pénzemen kiadtam 12 novellámat, ez lett az első kötetem, Tengertánc címen, na ez lett a József Attila által kifogásolt forradalom lázadásból, Tengertánc. És erről írt szerbantal egy valóban meglepően meleg hangú üdvözlést a nyugatba. És 42 tavaszán egy nap megint behívtak, nem is tudom hányadszor, Nagy Nagykátára kellett vonulni, tavasz volt. Fölvettem a gyönyörű fehér extra egyenruhámat, fekete lakcipő, fekete paroli. A vonaton megismerkedtem egy fiatal Hát abban az időben rengeteget udvaroltam, számos kalandom volt, szóló voltam. Hamarosan lesz rendezvú, kezét csókolom. Családom származású, de mi ezt nem vettük figyelembe. Volt ilyen. Szerzetesi iskolát jártam, katolikus voltam, apám is az volt, magyar királyi kormányfő tanácsos. Hát. Nagy Kátán elmentem a megadott címre egy kertbe, ott ült murai lipót a lezredes. Bemutatkoztam, lejelentkeztem, ez roppant lassan fölpillantott rám. Akkor észrevettem, hogy a nevem mellől a zászlós szó hiányzik. Engem munkaszolgálatra hívtak oda be. Murai az én fehér extra egyenruhámat provokációnak minősítette, azonnal kiköttetett, Kikötni úgy kell, hogy az ember kezét hátul összecsavarva összekötik, csuklójára kötözött kötéllel felfüggesztik oly módon, hogy csak a lábujja hegye érintkezzék a talajjal. Ezt a szolgálati szabályzat szerint 90 perc időhuzamban orvos jelenlétében végezzük. Orvos nem volt jelen. Murai este felé odajött hozzám, a zsebkésével levagdalta a karpaszományt, a rangjelzéseket. És rettenetes nagy pofont kaptam, ami azért érintett engem szokatlanul, mert nem csak... Lógva, de állva sem ütött meg engem, egészen addig soha senki. Ez akkor történt, amikor a hercegprímás kijárt a Hortinál, hogy Ukrajnában ne vigyenek magyar munkaszolgálatosokat. Ezt valóban hortile le is tiltotta egy időre. Murai szabályos elmebeteg volt, Amint megkapta a távmondatot Budapestről, hogy a rendelet érvénybe lép, azonnal összeállított egy teljes menet zászlóvajat, egy komplet szerelvényt bevagonírozta, és útnak indította a szerelvényt a frontra. Ezzel a vonattal érkeztem én oda. Kiraktak minket egy Gomei nevű orosz kisváros romjai közt, és innen mentünk a második magyar hadsereg mellett, munkaszolgálatot teljesítve a Doning. Ez egy 2 három km kilométeres séta, a visszavonuló oroszok minden vasútat megsemmisítenek, nekünk maradt a földút, országot, azon mentünk, úgynevezett erőltetetten, drótakadályállítás, lövészárokásás, aknaszedés, temetés, ez a napi penzum. Elértük a folyót, beástuk magunkat és vártunk. És a nagy orosz áttörés napján, tehát az Urivi offenzíva megindulásának óráiban teljesen véletlenül 12 kilométerrel hátrább voltam. Azt nem kaptam közvetlenül. Azonnal szétestünk, és végérvényesen ez köztudott. Én is pucoltam vissza, azt rögtön láttam, hogy itt munkaszolgálatosnak maradni nem perspektíva. Egy halott őrmesterről leszettem az egyenruháját, beöltöztem tényleges magyar őrmesternek, magam mellé vettem 12 embert. Csak így kaptunk élelmet, zárt alakulatban, fegyveresen kellett jelentkezni érte, természetesen nem volt hol. És így visszavonultam, 360 kilométer. Meg is sebesültem közben, 12 horzsoló aknaszilánkot kapott a lábam, de tudtam menni. Bielgorodott, nem értem el. Ott csukódik az orosz harapófogó, 30 km hiányzott, hogy nem sikerült. Fogságba estünk. Hómező, nyírfaerdőcske. És a nyírfaerdő szélén feltűnik az első bolsevik csizma, pufajka, óriási tányértáros géppisztoly és mögötte kilenc-tízezer ugyanilyen. Ilyenkor az ember tolmács nélkül megérti, hogy ők jobban szeretnék, ha mi mind a két puskánkat darabonként kilenclőszer javadalmazással letennénk a hóba. Lassan közelítenek, tanakodnak, hogy löljenek-e agyon, vagy mit csináljanak. És útnak indítanak minket vissza keletre a hadifogoly táborok felé, amelyek nem léteztek. Ők álmukban nem gondoltak ilyen előretörésre. Azt mondták, arra felé. És akkor elkezdődött a bolyongás vissza keletre szemben a föltartóztathatatlanul áradó, hömpölygő szovjet hadsereg. Most jött az, amihez képest a háború minden borzalma semmi. Háborúban tűzfegyverek veszik körül az embert, betonok, árkok fedezik, bajtársak vannak, szervezett élelem. Itt nincs semmi. Nincs élelem, nincs öltözet, nincs fedél. Távolság van, és mínusz 48 fok. 60 ezer bajtársam fagyott meg két hét alatt. Az, hogy én megvagyok merővéletlen, ez az esélyek töredéke volt csak. A legtöbben ülve fagynak meg nyitott szemmel az útszélén. És ezzel a márványba dermet arccal nézik a hátamat. És én érzem a tekintetüket, adósuk vagyok, egyszerűen azért, mert túléltem őket. Itt az ember élni akart. Élni annyi, mint önzőnek lenni. Ha az ember valakinél kenyeret látott, nem látta, hogy a kenyér másé. Azt látta, ez kenyér, ellopom, és én eszem meg. Én megértem azt, hogy állattá váltam. Akkor váltam állattá, amikor az éhalától féltem. Másútt az embert kiközösítik. Itt adtunk, vagy kaptunk egy pofont, és mentünk tovább. Ez az időszak a lélek összeomlása, a pánik. Az ösztönfél az éhhalától ebben az állapotban évezredek óta nem élt emberi lény. Aki megmaradt, egyszer csak összeterelik egy oszlopba, esetleg magomba, és elviszik a lágerba, hát egy terület, amit kijelölnek, és a foglyok maguk megépítik. Tetves, lázas, tifuszos bábelez, minden náció, amelyik ellenük harcolt, képviselteti úgymond magát. Magyarok, németek a legnagyobb számban, de vannak olaszok, osztrákok, franciák, a visi oldal franciái, japánok. Senki nem tud semmit. Posta, évek után. Rémhírek vannak. Reggel hatkor hazaküldenek. Reggel nyolckor agyonlőnek. Ez mind-mind növeli ezt a teljes eltonpultságot, a minden mindegy érzést. Ekkor már több bajtársam volt, aki elfelejtette a saját nevét. Ennek így volt könnyebb. Japán fogolytársak mesélték, hogy ők nem is várnak otthonról levelet. A japán katona, ha háborúba megy, elbúcsúzik a családjától, a családja gyászruhát tölt és megsiratja. Aki katona, az halott. Ír valaki a halottnak levelet. Az éjség, a tantalosz kínja, oldhatatlan nem múlik el. Dolgozzék bár az ember a konyhán, ez törvény, szabály. Ez a hadifogság alapélménye. Nincs kivétel. Az első munka, amire kivittek, jó év után erdőírtás volt, fa kitermelés, nehéz fizikai munka, 5500 kalória kellene hozzá. Egyszer csak párokra osztják az embereket, minden pár kap egy szalagfűrészt és egy fejszét. Kinyitják a lágerajtót, davaj az erdőbe. Megérkezünk az erdőbe. Ott álltak irtózatos nagy fák, valamint mi, mint a törpék, teljesen hülyes. Senki egyetlen szóval nem mondta, mi van, vagy mi lesz. Fáztunk. Már most én bennem mindig maradt valami kezdeményező energia. Egy német zeneesztéta volt a partnerem, tehát favágásban épp oly perfekt, mint én. Mondtam neki, losz kamerád, megmutatjuk. Beakasztottuk a szalagfűrészt a fába, elkezdtük húzni, elakadt. Soha többé nem mozdult meg. És akkor előlépett az egész rajonból a legmújább ember. A nevét nem tudta senki, és azt mondja, "Elép kibaltázzuk, kérem. Micsoda? Elvette a fejszémet, és kibaltázott egy éket. Kivette a beszorult szalagfűrészt az ék alsó élementét, mint a kés tavajból, beakasztotta a fának a túloldalára. És azt mondta, nem nyomjuk, húzzuk a fűrészt, ha nyomjuk, megszorul. Elkezdtük húzni, ez az embertekintélet. Egységfelelős lett, beosztásparancsnok lett, főnök lett, minden lett. Én pedig boldogan végrehajtottam az utasításait. Az elátkozott kufárszellemet és kalmárvért tekintve mi magyarok lepipáltunk mindenkit a lágerban. Labdába nem rúgtak, különösen, hát később, amikor már fizetést is kaptunk úgymond a munkáért, egy cigaretta ára, kilenc rubel volt, ez három napi megfeszített robotdíja, aki drágálotta, vehetett csukkot kettőért. Ötven kopek volt a szájba fúvás. Elképesztő áruk fordultak meg a táborban. Lehetett kapni kanári madarat, melltartót. Senki nem kérdezte, honnan van. Elég az, hogy van, eladó. A feketézés rögtön megindult. Egyszer valaki behozott egy fél lóerős kis villanymotort. Minek ez? Maga is ugratja. Ugratni az azt jelentette, hogy továbbadni. Dior kölni. 43 telén az ural alatt. A kultúra akkor születik, amikor két ember a baraksarkában először másról beszél. Tehát nem arról, hogy emlékszel, hogy a kassai sódar bürkéje, vagy hogyan készítjük a paprikás krumplit. Szóval, amikor nem főztünk, hajnalokig főztünk, egyszer valaki azt mondja, bajtársak, ne csináljunk színházat. Azonnal mindenki színházat akar csinálni. A Magyar Színház is megindult, a himnusza című ópusszal. Barak. Barak végében emelvény, átcipelték rá a kovács az üllőt, és azon három munkás verte a vasat. Majd megjelent három kicsi ördög, piros pirospokrócba voltak öltözve, és piszkálták, bántották, nem hagyták vasat verni a vasverőket. A szerző előlépett, és kifejtette, hogy az ördögöcskék a nagy jelentik. Ez nem zavart senkit, mindenki pompásan szórakozott. A lényeg úgyis az volt, amikor egy hadnagy vagy zászlós, honvéd, bárki, végre. Megjelent a színpadon szoknyában. Azt nagyon jól lehetett látni, hogy változnak el a barakban az arcok, amikor belép a nő. Az első nőt természetesen Júlia szerepében láttam, egy Düsseldorfi német lakatos alakította. Bizonyos Heinz Hünerbain nevezetű. Parányi kicsi erkélyen állott, az asztalosok készítették, éjszakáig feláldozásával. A fején gyönyörű, csillogó, hullámos, vörös, hajzuhatag részdrótból volt. A fiúk a gyárból szerezték, testi fenyítés és hosszabbítás kockáztatásával. Lehetett, 10 kiló, de ők acéron tűrte. Hófehér csipkeruhája a szabók minúciózusan megvarrott ajándéka a színháznak két dekoltás elől-hátul, hátsó dekoltásban látni lehetett, hogy rózsaszínű hegek futnak a hátán, Stalingrádnál sebesült meg a kis kapulet. Aki látta, azt érezte, amit az élet ihletet valódi pillanataiban érzünk. A barakban 500-an, 1500-an egymás nyakában a föld alatt a gerendán mindenhol ember, akkor már harmadik éve nem láttunk nőt. Most itt volt a Hünerbein, aki elérhetetlen volt, de jelen való volt. A legbelső vágyunk látható manifestuma lázadt az egész ellen, az otthonról beszélt, pimasz volt, frivol volt, izgató volt, mélyen megnyugtató színház volt. A legvalódibb színház, amit életemben láttam. Heinz Hünerbein, Novorozsnyenszk alatt, petróleumlámpa is és emberbűzben a fején húsz pudrészkódszal. Persze, hogy a háború életem legnagyobb élménye. Hangozzék akár, hogy én ott lettem ember. Mi voltam? Jól elkényeztetett, többé kevésbé, inkább kevésbé művelt ember, saját szobával a hatszobás villalakásban, ahol laktuk. Itt pedig mondom 801 barakban. Ezek félig a földbeásolt barakok, az egyik fala mindig föld, számtalan sor 4 öt hat emelet, ahogy kijön Prits. Bekerültem a tömegbe aminek olyan porszemel lettem, hogy a nevemet nem tudta senki. És nem volt rang vagy származás, semmi nem volt. 600 gram kenyér volt naponta, ha volt, reggel leves délben, kása vacsorára, megint valami csajka. Leves. Egyforma lettem. Fel kellett, hogy tűnjön, hogy ami a villalakásból tömeg, az mind tudás, szenvedély, emlékek és tervek. Álmok, titkok. Azt, hogy itt lehetek és beszélhetek, kizárólag embereknek köszönhetem, olyan embereknek, akik egy rossz pillanatban mellém álltak, vagy megmentették az életemet. Utóbb aztán hosszában mesélték azt a történetet, hogy még az elején, az őskorban, a bolyongáskor, én flektifuszt kaptam, ezt nem volt szokás túlélni. Aki megmaradt, tudja, hogy az ember nem emlékszik belőle szinte semmire. A tifus az egyensúlyi központot támadja meg, és megzavarja a memóriát. Amikor fölszökött a lázam, megkértem azt a bajtársamat, aki velem volt, hogy főzné meg nekem azt a három szem krumplit, amit valahol szereztem. Akkor három hétre elvesztettem az eszméletemet, és mikor magamhoz tértem, első kérdésem az volt, no, megfőtt már a krumpli. És ez az ember, ez velem maradt, egy szétlőtt malomban, és etetett, és itatott. Azóta mondom, hogy a legtöbb, amit egyik ember a másiknak adhat, a szolidaritás. 46 karácsony másnapján jött be velem a vonat, ugyanarra a peronra a keleti pályaudvaron, ahonnan öt évvel azelőtt elindultam Fehérextrában Nagy Kátára. Leszálltam festői rongjaimban, volt rajtam egy egykori magyar őrbunda, itt ott még némi szőr maradvány, egy bakancs, természetesen átkötve rongyokkal, Nadrág, pufajka, fejemen fin származású nyúszőrrel vattázott katonai füleskucsma, Egyetlen éppen maradt lefentyűje, hol itt lebeget, holott, ott. Kezemben minden hazatérő kötelező kelléke a bugyor. Hát megnéztek. Az én öltözékem a háború utáni Pesten is regényesen hatott. Az első utam a lánchidhoz vitt. Anyámat sem láttam még, a hidat akartam látni. Azért, mert a búcsúm, öt jégzajlással és négy tavasszal onnan, szintén a hídhoz kötődött. És mindig, amikor emlékezetemben fölrém lett Budapest, az otthonom, én a hídat láttam, úgy, mint akkor, egy híg, akáczvirágszagú ködben lebegve, lámpák füzérében ragyogva, fényben a fény a lánchíd. Nem tudom, hogy ezerszer vagy tízezerszer egy nap. Tessék, én élek és a jégtorlaszok között romban a híd. Hazaértem.